Kapitel 21 Utsangene mot Havødemarken Lik stormvinner i sør som farer fram, kommer det fra Ødemarken, fra et fryktinngytende land. Det er ett hardt syn som er blitt fortalt meg. Forederen handler foredersk, og hergeren herger. Dra opp, elam. Innled beleiring, media. All sukking for hennes skyld har jeg fått til å opphøre. Derfor er mine hofter blitt fulle av voldsomme smerter. Ja, krampetrekningen har grepet mig. lik krampetrekningene til en fødende kvinne. Jeg er blitt forvirret, slik at jeg ikke hører. Jeg er blitt forferdet, slik at ikke ser. Mitt hjerte har flakket omkring. En gysning har skremt mig. Skumringen som jeg har følt meg tiltrukket av, er blitt noe jeg er sjelve for. Dekkbordet og med sitteplasser, spis, drikk. Stå opp, dere fyrster, salv, skjolde. For dette er hva Jehova har sagt til meg. Gå og sette ut en til å holde utkikk, så han kan fortelle nøyaktig hva han ser. Og han så en stridsvogn med et spann av stridsester, en stridsvogn med esler, en stridsvogn med kameler. Og han ga nøye akt, med stor akt på givenhet. Og han begynte å rope som en løve, «På vakthorne, Jehova, står jeg alltid om dagen, og på min vaktpost er jeg stilt hver eneste natt. Og se nå, det kommer en stridsvogn med menn, med et spann av stridsester. Og han tok så til ordet og sa, «Hun har falt, Babylon har falt, og alle de utskårende bildene av hennes guder har han knust og kastet til jorden.» «Å, mine treskede!» O sønnen av min treskeplass. Det jeg har hørt av herstyrkene si hova Israels Gud, har jeg fortalt dere. Utsangene mot Duma. Det er en som roper til mig fra Seir. Vaktmann, hvordan går det med natten? Vaktmann, hvordan går det med natten? Vaktmannen sa, «Morgen skal komme, men også natten. Hvis dere vil spørre, så spør. Kom igjen!» Utsangene mot Ørkensletten? I skogen på Ørkensletten skal dere tilbringe natten, dere karavaner av menn fra Dedan. Kom med vann for å møte den tørste. Dere innbygger i Temas land. Kom den flyktene i møte med brød til ham. For på grunn av sverdene har de flyktet, på grunn av det dragne sverd, og på grunn av den spente bue og på grunn av krigens tunge trykk. For dette er hva Jehova har sagt til meg. Innen enda et år, regnet som en leiekarsår, skal all Kedars herlighet få sin ende. Og de som blir tilbake av buerskytternes antall, de velge menn blant Kedars sønner, vil bli få. For Jehova selv, Israels Gud, har talt.